Badu bederatzi urte Donapaurleko Osagarri Zentrokoa Amategiak Bular emaiteari buruzko bilkurak antolatzen dituela, ardun diren ama gazteentzat eta bulak emaiten duten amekilan. Bular emaiteari buruzko nazioarteko asteakari egiten da hori eta egia da azken urte hauetan gero eta gehiego aipatzen direla bulak emaitearen abantailak. Zergatik hori egite n dauku Donapaurleko ospitalianari den osagarri ekipako anlearrigik bulagemaitia etzelago beginik ahal, aldela ikasteko eta haure indako eta amaindako ere inoliz Arabiaz riburuz bultzatu nahi dute aldizen bat bulagemaitia aldela ikasteko Osagarriko abantailez gain, intrez ekonomikoa eta ekologikoa ere badela bulagemaitian aipatua izanen da bilkura hortan Noiz eta nu izanen den bilkura zehazten dauku haiek. Bia es uno sorveniro do lo falei e, biakete hospitalium a salir que via que te detalle la voceteria que es da gude jantokia